او قرآن دا شروع بیدون مختی اس خبر یا غزر بیدی جو پڑیشن او باغیبانی با انسان زان روئی اللہ جلال جلال مجھے انسان دے کائنات کرا لے او دا کائنات دے انسان دا پارا پیدا کردے او انسانی د زان دا پارا پیدا کردے دې کائنات کې چې الله انسان ته راګړې دې کې ډېر ډېر طرح خبرې زرو دي یو دغه چې انسان دې کائنات صحیح استعمال وکړي او د دې چې کوم سيزونه دي هغه نه پوره پوره пайда اوچته کړي دغه خبرې د دې لپاره چې استعمال وکړي د الله د عظمت مطابق استعمال کړي او پوری دنیا کے اللہ تعالی راضی کی دلیل خبرہ دار کرے انسان کائنات صحیح استعمال کیا کی او اللہ تعالی راضی کی دلیل کرے انسان ته علم ضرورت ہے زکہ علم صرف انسان دا خبرہ پی نی چھ کم شی بخشنگ استعمال ہے او حکم کو کرونے اللہ تعالی راضی کی دا بہ انسان پا علم صرف پی نی تا دی وجنه چه اللہ انسان رالیگو و دی انسان تا اللہ تعالی دی عیلم دری زریعی ورکوڑی دری شدون اداسی انسان پاگی سرا کل حاصل ای پاگی سرا عیلم حاصل ای انسان تا خواست خمسا ورکوی شوی تینز خاص سی پاگی بانده مخصوصو لکی انسان ستر گیری او دا کرنگی غبود اری او دو بیوڈ اتا کرتے او دو سکل اتا کرتے او دا کرنگی یوشی پلاسو یا پا خوباندی معلومول اتا کرتے یا دا پینزا حواس چیری دا ہر یو خوبکار دی کہ انسان دا سکل والا شید یا پا جبا معلومی گی او پستر گو گاندادا نمعلومی گی چی در یا خونسنگ یا پا غبودو نمعلومی اور اور او جکمه وغونو والے شي نه مثلا دا اورې دوه والے داغې پستر او کوم دا سره چې هغه په کار وغونه نشي کار او یا داغې دا کار چې منشي کولای کار کولای چې پلاس باندې دا ټینځ خواڅې کار کوي اگه بانده داوری دو علم انسان حاصلی او پا گوز بانده دا اگه بدبوئی و دا علم حاصلی او دکرانگی انسان پجوه بانده دا زائفو علم حاصلی او پلاس بانده چیو شیل اللہ سورلی دا نرم گرم یخ دا دی علم حاصلی بیادایانت ساتے دا زریع اللہ تلا حیواناتو تم ورگڑے دا پینزا حواس پا حیواناتو کیم دی پانا جنہ جل جنار وو انسان هغه د زناورونو م دا غین ممتاز کړي او دا غین یو د عقل شانه ور نو الله تعالی انسان د عقل امر کړي او پاکل پا سره دا انسان د حیواناتنا ممتاز او امتیاز لري چې کنا دا پینځه شی زونه هغه یو دا غینن برز درجه او بر مرتبه د عقل دا عقل معلومه اکا مسلتا مسلن اگا یو دی آخو تا پستر کو بانده معلوم کو پستر کو دیو لی خو او سو داغی بارکی داز مسلن دا چاجو کل ده مسلتا یو سیو دا براوال ابا تا پستر گو گی نی بجیب با او داغی بارکی با خبری باری خوز دا چاجو کل ده دی مالک سوک ده پدی سر انسان بیا پاکن سر سوچ کار کلی و جګمو زاینو کې دا کتنځه حواس کار کوي داګه نه مخ بیا عقل کار ور او بیا یو مرتبه دا سره چې الته کې عقل کار کوي نو الته کې بیا د خبر او د وحي نه کار غستې شي به هر ځدري حواس عقل او وحي اسباب دا دري اسباب د علم یو اسان مثال کولی جو ټول لپاره چې په ټولنه باندې انسان کوې اصان میسال دالا کراوا بلو یا او ٹوپکت اے اسلاحا دا نو اس اغسطر گیوینی چیدا گولین اوس کداغش پیلے که انسان آر پیسٹول گوی که نوپتو آتا لگی چیدی که بارود تیر شویدی او بارود وارا پیسٹول دی او دا کننگی کلاس ورلوار دی نو کلاسی مخصوصی چیدا کلکت یا نرم اوس که ده ده پینزو سی زنانا دسترگو ده وگنو ده جبه ده ده نا اودا کرنگی ده لاسونا تا پوسو که چرا نو ده خبرتا تا نه استرگی نه پوسو که نه جبه که نه ده بسته آنکل کار که چه دمرا کمالی شده اودا جون شده ده نو ده ده درد جوده اونکی نه جوڑیگی ده ده ده پاریو ماهر ده یوکاری کرنه اوز تر تر چره ده در تر توباق چدا پکم کار کی استعمال ال نجیز دی پکم کی استعمال ال نجیز دی نبی عکلم کار داته څنګه استعماله الله بارز کی او څنګه استعماله الله ناراض کیږي نو دغه کیه کلم کار دی دلته به وحی کار ورکي ته ټولنا اوچتا مرتبه او کلک سبابو جائلن تقول ل پر وحید او وحی قران دی او دا کرانګي حدیث نو اس اگر تا عقل چې بل انسان قتل کو ملک قتل انسانان چیل کتل او من کتا انسان قتل کتل هغه د ټول انسانانه قتل کو چاچو قص ژوندیک یعنی مطلب دا دی قتل نکو وای کی د ټول مخلوق ژوندیک نو قتل او بیا دا د قران او حدیث وې چې د مسلمان قتل ناجائز اده او حدیث وې کدا د کافر مقابله کې استعماله دا استعمال اجازه ادا ته تبیعات کله وی قران او حدیث ته وی کجرته تبیانه کتل وک نو ته تبیعات لولیش اوس دا دوم خبره په دی الله راز کیږي او په دی نارز کیږي نه دغه حواس چستا په بدن کې رستر کې غو نه نه تا پیدا و تا عقل وی بلکې تا بت توحیدی هو هي سره په معلومیږي په قران او حدیث سره په معلومیږي نو پته وګلګرا چې دا ټول <سؤال> د ملوی سبب د علم انسان دپاره آ قرآن او د حدیث پیغمبر کوي نو ټول د افضل شی هغه د الله کلام دی او د پیغمبر لسنا تو سلام حدیث او د دلیل د عقل سره خبره معلومه شو دا تمیز وکړو چې دا ټول کاری دي سره وحی کاری نه پته ولګی چې وحی او د قرآن او د حدیث لا علاوه نه هغه لاندې علم لري قرآن او حدیث هغه اعلی دی اقلی دل انسان دا خبر ثابت شو او چکر دا خبر ثابت شو علم دی او دتون انو اجد علم دی او نور علم انو دلان دلی لہذا دیتا متوجه کی دل پکار دی انسان دران چی دا علم انسان زدگی او چکر دا خبر ثابت شو دل ام نمبر چی عدل کمزہ کی کر بھی دی آغاز انا مخت کی دو وحی کار شروع کی گئی او آل تاکی وحی کار ور کئی او ستاره بری کئی او تا تعلیم در کئی نو کئی او صلی را قاسی و پا عاقل صرف قرآن دانه اشکالات دی یو پا حدیث طرح حدیث بانده پا عاقل صرف اشکالات دی جدا حدیث صحیحن دی قرآن کی را غلی دی جنگت دمرا لوی دی قرآن کی را غلی دی کلی صورات دی دمرا نره دی دا غن احمد کده وه سټپ شروع شو شوه د واه مرتبه شروع دا نو کې سره راځي په اکل سره ايش کلا نو دا احمد دی زکه د سر سبب دی دا د حاذکار اونه ور او څنګه دا خبره معلومه شوه چې وحدت الاولنا افزر علم دی نو دا ورو اخرته مسائل چې هغه وه سر ثابت دي مثلا جنت ته جهنم دې پولیسراته آخرت کی پاسی دل دا اللہ تعالی دیدار دے دا دا دی دا ټول په سر ثابت نو دا افضل علم دی داکه حواس سره کوم علوم ثابت دي کوم خبری ثابت دي یا کم علوم, دی کم علوم دی کول شي ا کوم زوري علم شي ورقصعک اللہ غینا کو وری سره کوم علوم او کوم خبری هغه انسان ته دا, دا اللہ د تعالی غلی نه هغه پوښتنه مرتبه سره غلی نه هغه دا ټول نه نو په قران کې اوم د علم دی د جنت متعلق دا جہنم مطالق دکت تسکیری دی نو دا دا دولنا علم دیا او اشرف علم دیا او بیا نامیات سانے چکلانا دا دولنا اشرف او بہترین علم دیا نو دا دہ دہتر او د اشرف شینا مخاروی او د لازمی شینا او دا اوچت شینا مخاروی او نور ترکتا ورکلل دا انسان کا مکل توب دی انسان کامیابی لیا دا تا آغاز ہے کہ کار درکی دو دنیا نوالے ستا سفر شورو دے تروانی نلت زندگی تیرے تبا قبر تزی تبا آخرت تزی ستا منزل مقصود دا اللہ تلا دیدار اوجن رکتی نوچے کم تا تا آغاز کار درکی پدی منزل کے پدی سفر کے او کو منزل ترسیدو کے اوپا منزل کی کامیابی دو کے کم کار درکی نو آغاز وحی و قرآن دے وحی و قرآن دے پدی سب او سر چکم نور و عرص جو و سر انسان نو علم نه کارنه ورته څلېش پاله سموږي ولسموږي ارسجوږي دا ډېر ډیګر او ډېر ترجیح او ارسجوږي او په دې سره انسان اغني شي معلومه او په دې سره انسان په ایګني شي کامیابې دي دا به تر علم هغه زکه دی وحی والا علم چې دې سره انسان خپل مقصد کې کامیابی اور مقصد تا او خپل مقصد ته خپل اسانه او په اطمینان طریقې سره دا علم به ترين د دې وړينه ار زمنن کوشش کول شي چې دا ختم کړئ. کله انګريزورو سل کال حکومت ا دې ملک باندې شویل. موږ غوښتل کوشش چې قرآن ختم کړي ډېر حاجزان غوړ ته وردلري. هغه وځیلې کوشش دا کړلې قرآن یې سوزولې. کوشش یې دا کړلې چې jihad نه یې د وکولې. کوشش یې ار کیس م کوشش راځي په دې باندې کړلې چې دا قرآن د مسلمان ختم شي زک عدد حواس ولا علمهم ند. د عقل دا د وهل ولا علم دي ا چې کله د علم دي وویل نو علم دي چې دی علم باندي دی رواني نو دا انسان اغه نه کا مکیږي نو ده هغه نشي رسټو کې دي په مخ کې باندي رواني نو هغه به د کوشش گاها او هغه زمانہ کې به د ټپی ویچې سبق د مدرسې وي د طاره د پیزی وي جنت کی میزاني او جهنم کی بغازی ايات کمه عالیه د قران دې به څخه مخالمت کیږي چې کله دا اهم علم دی د دې وجې نه غیرم دا کوشش کوي چې انسان نه د وحي ولا علم ونی د قران نه محروم کی او دا څنګه دا حدیث د پیغمبر نه محروم کی مختلفې فرقې راوځي دا حدیث نه انکار کوي چې دا, دا وحي ولا علم نه پاکل ده خبر ثابت شوه چې دا به تر علم دی دې توجه کول پر کار نه د دینه انحراف کول اړین د کتابتوب دی او پاکل په دی وحی باندې ایشکالات کول دا نه انسان احمد مکتوب لزکه چې کم ذعقل کار پیل دا غینه مکتوب وحی کار شروع کړي نو مونږه تاسو ته الله تعالی چې کم د دې لازم شي نو به تر شي داینه دا غینه د عقل کو نه دی د الله تعالی متوسل ساتي او الله تعالی دې مونږه تاسو ته توفیق راکړي چې کم هم شه زمونږه تاسو دلته پکار راځي ادا کوو په منزل کې چي منزل ترپ ترواني او خرتر ترواني دا وي کوم په کار راضي او به چي منزل ته کله رسول الله ته په کاميابي ملایي نو الله تعالی دې غتاسو ته وبريږه کي چي موږ په خې دې سره زازدل بسنه دا